Ja bra! Nu är det dags för en podd igen. Och här på Danfoss Climate Solutions så har vi den här podden som heter Snacka om rörigt. Och vi har förmånen idag att ha en extern gäst i rummet till mig tillsammans med mig. Och jag heter Eva Holmén på Danfoss och är försäljningschef på Fjärrvärme Fjärrkyla. Men som sagt, jag välkomnar ingen mindre än... Bengt Henriksson på VVS-fabrikanternas råd. Perfekt. Och vad är din roll? Jag jobbar med branschutvecklingsfrågor för VS-marknaderna. alltså allting som är innanför väggarna på en fastighet, kan man säga. Mm, mm. Och den här podden som vi har nu här, den tänkte vi fokusera på energibesparing och eh, det här med energibesparing det har varit någon form av eh, ord som vi använt under lång, lång tid och vi vet också här att vi har ju signat upp på en hel del saker som vi måste åstadkomma tittar vi på EU-nivå här så har vi väldigt mycket mål och eh, kort och gott så har du och jag suttit och snackat lite innan och säger att vi måste komma igång Ja, så är det vi skrev ju på Parisavtalet 2018 eller 17 eller vad det var. Och eh, sen dess så har man ju egentligen eh, inom EU sysslat med att konkretisera vad det här kommer att, att innebära. Och omsätta Parisavtalet i praktisk handling kan man säga. Mm. Och det har ju då resulterat i eh, man kan säga ett, ett ramverk som kallas för Green Deal. Just det. Och i det här Green Deal så finns det ju en väldans massa olika eh, satsningar. Bland annat eh, taxonomin och... Eh, Renovation, Wave och bauhaus initiatives och allt vad det heter och EPBD och sånt mm. där. Vi kan dra lite närmare dig bara så ja, okay. hörs det ännu bättre. <laughs> ja men exakt och, och alla de här olika som du säger definitionerna nu, mm. de måste ju ha ett innehåll. De måste ha ett konkret innehåll. Ja. Något att förhålla sig till. Mm. Eh, tydliga mål framför allt. Ja. Och det har man väl kommit fram till om man tittar igenom de satsningar som finns så finns det tydliga mål, eh, siffersatta mål ja. på kort, medel och lång sikt. Men, men vad, vad som saknas fortsatt är ju, är ju den mer detaljerade strategin. Ja. Hur ska man nå de här målen? Och det har man ju då överlämnat väldigt mycket till, till nationer, eh, medlemsländerna, att mm. specificera på egen hand. Och det har varit ett önskemål också i stor utsträckning från medlemsländerna att vara de som sätter de regelverken eftersom förutsättningarna är ganska, eh, skiljer sig väldigt mycket från ett land till ja. ett annat. Ska man energieffektivisera en byggnad i, i Storuman till exempel så, så kan det vara helt andra åtgärder som behöver göras jämfört med om man ska göra samma sak i södra Portugal. Definitivt, ja. definitivt. Och, och jag tänker nu den här rollen som, som du har på VVS-fabrikanternas råd, jag menar jag är fabrikant och du är i, i den här gruppen, Var, mm. vad kan vi göra då med den nystartade det här projektet som jag kallade det för. Och berätta lite mer. Vad, vad innebär det här som är stockat? energigruppen? Energigruppen, ja precis. Ja, den är ju egentligen ny, gammal Den fanns en energigrupp innan jag var på VVS-fabrikanterna för lite drygt tio år sedan. Så Aha. tog man bland annat fram ett, ett broschyrmaterial som distribueras till fastighetsägare som, som hette eh, eh, praktiska energibesparingstips till just fastighetsägare. Aha. Min första tanke då det var att den här, det här var ett bra material. Det borde vi uppdatera. Och på den vägen var det. Så kom ju då Boverket ut med en, en remiss för ett år sedan ungefär. Mm. Där det bland annat var en del märkliga skrivelser kring termisk komfort. Just det. Och då bjöd jag in alla våra medlemmar som sysslar med uppvärmningssystem för att diskutera igenom det här och komma fram till ett riktigt vast remissvar. Mm. Och det tycker jag gick jättebra om man tittar på, om man, om man nu tittar på, vi hade ett uppföljningsmöte här alldeles strax, ja inte för länge sedan, eh, där Boverket kom ut med ytterligare då en uppföljningsremiss där man mm. hade faktiskt ändrat väldigt mycket i den ursprungliga remissen kring termisk komfort så det är uppenbart att vi, eh, vi har effekt, alltså vi kan påverka. Ja. Uh, och nu uh, uh, går man ju strax vidare med det här arbetet. Så då, tänkte vi, då bildar vi, vi, väcker nytt liv kan man säga i energigruppen. Så nu mm. har vi uh, 15 eller 16 medlemmar. Mm. Och jag räknar väl med att innan, innan uh, året över borde vi kunna komma upp i närmare 20. Ja, ja men intressant. Jag ser ju bara som Danfoss. Vi har varit till och från lite aktiva. Mm. Men just när det här startades upp igen så helt klart så... så vill vi också vara med för att eh, jag märker ju också i den gruppen att det är en, en, en different, alltså vi har flera olika kunskapsnivåer och så vidare på vad det, ja, just vad det är lagdelen, eh, alltså det är mycket, mycket att läsa, mycket text och mycket fakta och där har, ser jag dig som är väldigt expert kring, kring den delen och, och sen flikar vi andra in beroende på expertområden vi har Ja, nu har vi vårt första eh, genomgångsmöte kan man säga, kring de här nya Europa-drivna direktiven, EPBD, alltså eh, Energy Performance and Buildings Directive, yes. som det kallas för, yes. på torsdag nästa vecka. <gå> Så att då ska vi gå igenom den. Jag har redan tra lyckats trakla mig igenom den där texten. Eh, drygt 200 sidor med brittisk juridisk skrivning. Eh, och har en, ett material att gå igenom Då, tanken att vi ska eh, bilda oss en, skapa, skaffa oss en åsikt ja. vad tycker vi om det här mm. och sen ska jag skriva en, ett pressmeddelande som, som ska gå ut på remiss till medlemmarna och sen så ja. kommer vi att publicera det därför att EPB det tror jag i alla fall kommer att vara det direktiv som kan få störst effekt på, eh, på värme eller klimatbranschen mm. när man säger så, både ja. värme och kyla den närmsta tiden i och med att den berör även det existerande beståndet. Ja, just det. Inte bara nyproduktion. Nej. Så att, sen kommer ju då senare i höst en remiss från Boverket kring mm. energihushållningsreglerna som är tänkt att vila an på EPBD. Mm. Och så har vi en tydlig åsikt kring EPBD, då blir det mycket lättare för oss att forma ett giftigt svar på eh, Boverkets kommande remiss. Oh. Eh, så att, för jag tror att den kommer att bli viktig i och med att den, Boverkets remiss kommer att vara den som eh, tydliggör strategin och inte bara målen oh. kring EPBD. Och det är egentligen precis där vi börjar att prata om strategin till att nå de här målen och jag tänker den här tid, tid, tiden som nu vi pratar om är, det, är vi i tid att hålla på med det här? Går det för sakta för oss när det gäller eh, Boverket och hanteringen utan att kritisera de här öppet men, men va, va, hur ser du på det? Ja, tittar man från när, när Parisavtalet skrevs på så kan man ju faktiskt säga att vi har ju förlorat några år ja. eh, på administration mm. eh, Å andra sidan så förstår man ju också att den typen av administration eh, för att konkretisera mm. satsningen, för att, le, för, för att kunna finna vägar att finansiera ja. eh, och följa upp och kontrollera och så vidare, den behöver ju vara på plats. Mm. Mm. Men jag tycker nog att eh, och här kan man, fastighetsägare borde ha kunnat känna vart vinden blåser och kanske vara lite mer proaktiv. Ja. Det är inte så att man blir eh, bestraffad, så att säga, Nej. om man investerar Nej. i energibesparande teknik. Jag vet, jag har pratat med en del fastighetsägare kring den här delen, vad faktiskt hyresgäster, både i kommersiella bostäder, men särskilt i kommersiella, eller kommersiella hus mm. att fastigheter, att kravet finns inte riktigt än, att det har blivit liksom en kommersiell fördel att, att vilja sitta i en fastighet som har en viss klassning eller har en viss nivå och så vidare. Och, och det är klart, här är en hel apparat av uh, olika, uh, både intressenter, användare uh, och så vidare, som behöver få upp medvetenheten om vart vi, vi är på väg. Precis jag tror. Eh, tittar man mer, lite mer i detalj i EPBD så innehåller det ju eh, regelverk inte bara kring. Eh, energikonsumtion och hur man ska mäta eh, och okay. åtgärda den. Man tittar ju också väldigt mycket alltså det, är, det är ju ett mål att göra fastighetssektorn emissionsfri först och främst. Ja. Det, det innebär ju inte att alla byggnader ska vara passivhus hus på Nej. något vis utan man ska göra det emissionsfri. Eh, det, det är fokus. Men i det så kommer ju då system för, för uppföljning, för kontroller mm. för, för, för styrning av de här systemen och ja. så vidare. Så finns jättemycket ny spännande teknik som kommer om det här drivs igenom på ett korrekt sätt att få en potentiellt i alla fall ett väldigt uppsving. Ja, aha. Men som sagt det, det är ju, vi har ju i, i Sverige har vi ju en väldigt fördelaktig energimix. Mm, absolut. Vi har väldigt många fastigheter som är kopplade till fjärrvärmenätet. Mm. Och det finns ju en risk ska jag säga då. Och det är någonting som man får förbereda sig på när man skriver en, en remiss till Boverket. Det finns ju en risk att, att vi för svensk del i vårt fall att EPB det rinner lite ut i sanden mm. för att man kan vila an på att även om det här huset konsumerar mer energi än vad den borde kunna göra uh. så är det åtminstone emissionsfri energi ja. som det definieras. Ja. Och det får vi försöka sätta stopp för på något vis. Det där är ju, Jag vet inte ja, riktigt hur, men man får, vi, vi får se hur den premissen är formulerad. Det, det, det är många aspekter på det här, som sagt. Och det är mm. klart att vi behöver ju höras. Mm. Så vi har politiker med oss och, och a, hela den här delen. Och, och mm. det har vi faktiskt jobbat på. Jag ju, sitter ju i branschorganisationen HEAS, för, där fjärrvärmecentralfabrikanterna mm. eh, är med. Och det här kring fjärrvärmens... Ja, uppsving kring dialog behöver vara men det, det är lite utmanande faktiskt och vi pratar om köpt energi tillförd energi och mm. olika beskattningar ja. så det, det är en komplex fråga men det är klart vi kan heller inte stanna upp bara för att det är en komplex fråga Nej. utan vi måste göra saker då. Det, är, det är ju vi har ju faktiskt vi i Sverige har vi ett fastighetsbestånd som har ganska dåliga energi, eh, energiprestanda. Faktiskt, mm. Speciellt på lokaler. Den största gruppen är faktiskt den som är kategoriserad sämst. Alltså G. Mm. Eh, så det finns ju enormt mycket att göra. Eh, 75 procent av alla fastigheter i hela Europa kategoriseras idag som energiineffektivt. Mm. Och nästan två tredjedelar av energin till de fastigheterna kommer från fossila bränslen i Europa. Just det. Så det är ju en massiv uppgift. Verkligen, och, och, ja, vi pratar Europa, Jag menar, Danfoss är ett globalt företag, vi är stora och, och det gäller ju verkligen som du sa tidigare att faktiskt förankra det lokalt mm. eftersom vi har väldigt olika ja. eh, standing points. Alltså var det, vart vi börjar någonstans i det här, ja. eller börjar, vi har väl hållit på naturligtvis. Mm. Men du säger nu här, vi har det här arbetet som sker nu, det som sker i höst som har en röd tråd. Vad kommer mer energigruppen att titta på som du ser det. det? här är inte på kort sikt, men det här är år. Annars då, visionen här för den här gruppen? Ja, som jag ser, rollen är ju att kanalisera liksom, information och åsikter. Alltså kanalisera branschens eh, syn och åsikter kring olika saker ut mot beslutsfattare på marknaden. Mm. Men även då få in information från direktiv och så vidare som händer ute i Europa. Ut till medlemmarna och informera liksom. Ja. Eh, och det är det som vi har börjat med kan man säga, det steget. Mm. Sen så ser jag också att vi har ju ett, på VVS-fabrikanten har tagit fram en plattform på vår hemsida som vi kallar för infoteket. Mm. Som innehåller information om eh, alla de produkter och lösningar som våra medlemmar erbjuder. Mm. Och den vägen så kan vi ju då, eh, skriva artiklar, vi kan ha eh, tips och idéer som, som kan länkas då till olika... Sajter, eller de, bo, bo olika delar mm. i det här infoteket och därmed kunna, kunna göra det lätt för en som kommer in, en fastighetsägare eller vad det kan vara. att hitta information om konkreta tekniska lösningar och den vägen också få tag på vilka det är som jobbar med såna tillverkar sådana och sen kunna ta kontakt. Aa. Så med lite tur förhoppningsvis på sikt så ska den också kunna generera lite mer trafik till, till mm. medlemmarna. Och ja. som jag nämnde tidigare, vi har ju då den här broschyren som man tog fram för drygt 10 år sedan. Mm. En möjlighet att på något vis uppdatera den för att använda den som informationsmaterial och skicka ut den på något kommunicera ut den till fastighetsägarna. Mm. För att jag tror att det finns många fastighetsägare som är, är lite vilsna osäkra på vad den här, den här framtiden kommer att innebära. Ja och sen jag tänker också fastighetsägare, vi pratar allmänt så men vi har många bostadsrättsföreningar, man har styrelser, man ska sitta och ta beslut och ja. annat. Alltså det, det, alltså det ställer en hel del krav på medvetenhet och kunskap också så jag tror ju absolut att det här är en väg att gå, att informera men här är vi ju alla någonstans ansvariga att vara delaktiga i det här. Ja, jag sitter själv i en bostadsrättsföreningsstyrelse. Jag har suttit i tre stycken så ja. jag vet att det är, det är inte helt lätt att driva igenom beslut och Nej. ta större investeringar. Eh, bostadsrättsföreningar, enligt min erfarenhet, nu har jag i och för sig bara tre stycken i, bakom mig men, men, men jag har en känsla av att man går gärna den enkla vägen. Ja. Ja. Och där behöver vi som bransch försöka kommunicera ut att den enkla vägen kanske inte är så mycket enklare egentligen. Och den svåra vägen inte är så svår som man kan nej, tro. Nej. nej, och jag tänker där är ju också just det här med ledtid att ta beslut. Alltså det är inte alltid så snabbt nej. allting sker i en förening nej. på det sättet. Så att, jag, jag tänker det här med tiden fortfarande faktiskt. Alltså, ja, det, det, man måste ju börja göra någonting och, om jag ser tillbaka eh, kring en del... Ja, vi som håller på med upphandlingar och annat. att eh, Vi ska jobba mycket med hållbarhet. Och vi ska följa olika eh, ja, saker som verkligen är poängbaserat och så vidare. Mm. Men tittar jag på faktiskt bara hos oss eh, på Danfoss. Så säger här 2017-18. Då signar vi på Science Based Target-målen. Eh, vi signar upp att vi ville vara med. Det var början. Sen efter det så skapade man en plan för att göra det. Det var nästa steg och den blev också accepterad. Mm. Men faktiskt nu så händer det. Just. Nu sker det. Nu, nu gör alltså vi det vi har sagt. Och det, det, den resan är lite, ja, lite häftig kan jag tycka. Så det är precis det man vill se här. att Det händer. Ja, det tar sin tid men när det väl... Ja om man inte ger upp så säga, och börjar jobba vidare så till slut så är det lite catch-up-effekt jag, jag, jag, jag hoppas att vi får se något liknande när det gäller de här energisatsningarna inom Europa nu ja. och investeringarna som kommer för ser man på de mål de ambitioner som finns till 2030 och 2033 mm. som är enormt ambitiösa och oh. eh, om man ska ha handen på hjärtat så är det väl kanske inte så många som på allvar tror att man kan nå dem men Nej. det kanske inte är det viktigaste, det viktigaste är att man sätter den en röven på branschen ja. och kommer igång. Ja. För det finns i de sämst de, de fastigheter med, de, med sämst energiprestanda eh, så finns det ju rätt mycket du kan göra med relativt enkla medel ändå. Definitivt. Mm. Alltså, men det, ja, vi är där igen. Jag tror att vi måste olika instanser hjälpas åt i alla fall. Ja, absolut. Men jag tänker så här, vi sitter på Nordbyg nu och poddar. Är det någonting vi kunde ha gjort annorlunda här på mässan? Jag tänker alla företag ställer ut. Man, och vi har alla olika typer av branschföreningar och annat. Det är många här. Olika mm. företag också då. Skulle vi kunna lyfta det här ännu mer på något sätt under Nordbygd som du ser det? Det har jag lite svårt att svara på. Jag, eh, jag tycker ändå när man går runt till... På montrarna att bland de bolag som jobbar med energieffektiviseringsteknik av olika mm. slag så har man ju, tycker jag i alla fall, visat upp vad man kan ja. på ett bra sätt. Mm. Så från, från, de, från den sidan så är det lite svårt att göra så mycket mer. Ja. Ja. Eh, sen har jag, ska jag väl att jag har inte tittat igenom alla, alla eh, seminarieprogram för att se liksom, vad man Nej. har bidragit med. Men, men eh, jag tror, ja... Man kan ju alltid göra lite mer, men jag tycker ändå att man gör ett mycket. Ja, ja. Nej, och, och, jag, och jag vet, jag, för, för ett antal år sedan så fick jag ta över ett, ett kontor när jag började jobb och kom in i kontoret och var lite så där gammalt mm. skrivbord, du vet, så här, från 70-talet någonting och så mm. drog jag ut någon låda och tog fram faktiskt ett dokument som... Hade några år på nacken. Och vad stod det där? Jo, vi måste energieffektivisera. Ja. Alltså, och då fick, var det lite full i skratt. Det var liksom typ 30-40 år senare så tog jag fram den där. Och den kunde ha varit skriven mm. nu. Ja. Så att, det här har ju verkligen funnits på våra läppar ja, sen oljekrisen. <laughs> Så va? Men jag tänker viss teknik har ju trots allt också utvecklats väldigt mycket. Och, och vi har också digitala delen, digitaliseringen, som vi kan använda till hjälp här nu. Jag menar, den är ju väldigt stor skillnad mot vad vi hade mm. ja, 40-50 år tillbaka. Ja. Så att, ja. En faktor som jag tror har bromsat de senaste 15-20 åren, det har ju varit det faktum att vi har haft faktiskt ganska låga energikostnader mm. alltså, om man tittar på uppvärmningskostnaderna för en fastighet kopplat till ett fjärrvärmenät jämfört med andra länder det är ja. bra och billigt alltså. ja. eh, det är klart att du vinner ju inget val med att föreslå dyrare priser men, mm. men man kan ju leka med tanken i varje fall eh, <laughs> så, så att du skulle höja priset för de som har väldigt har fastigheter med väldigt dålig energiprestanda då. ja. Det skulle vara väldigt impopulärt. Men om du då funderar då med mm. någon slags investeringsfån och återanvänder de pengarna ja. för att investera... Ja där då den fastighetsägaren som sitter vid de där ineffektiva fastigheterna mm. skulle kunna dra nytta av Då kanske man kan hitta någon slags väg att stimulera. Alltså, eh, man tar fram en slags piska egentligen. Ja. En lite snällare piska. Ja. Alltså, det där påminner ju lite grann om jag som har jobbat med fjärrvärme under många år. så alltså det här med mm. flödestaxa till exempel. Mm. Där man faktiskt ja, de sämsta eh, fastigheterna helt en, som har låg eh, mm. eller ett högt flöde lättare sagt. De köper mycket energi. Att faktiskt någonstans hjälpa sig själv men ja, samtidigt det. också hjälpa energiverket att faktiskt kunna mm. ha en effektivare produktion och förhoppningsvis få en bättre apparat hela, hela vägen från början till slut. Ja. Så, så det du säger är ju lite spännande faktiskt och kanske är det så att vi ibland måste hoppa ur den här boxen där vi sitter ja. och ha en del sådana där... Ja idéer och tankar som vi faktiskt driftar eller hur? Ja precis man sticker ju takan lite det, nu har ju energipriset är inflationsdrivande och det är någonting som ingen vill ha så är det någonting som är inflationsdrivande just nu men, men tittar man på hur EPBD är formulerat så är det väldigt mycket stycken och väldigt mycket mat eller så beskrivelser som avslutas med termerna att om oh, oh, det här ska ja. genomföras om det är tekniskt praktiskt eller ja. ekonomiskt genomförbart just det om det är tekniskt genomförbart eller praktiskt det är ju ganska uppenbart ja. men, men när man lägger till ekonomiskt ja. genomförbart då blir det genast en tolkningsfråga mm. Mm. och det, det är någonting som jag kommer att ta upp på energigruppsmötet på torsdag, hur ska vi hantera det i våran åsikt kring ja. EPBD äh, ja. ja, det... ska, ska, ska man kunna egentligen så koka det här ner till frågan, vilka krav kan vi ställa på fastighetsägarna egentligen ja. mm. därför att jag läste en annan artikel som, som visade hur mycket översvämningarna hade kostat i Europa under förra året. Ja. Och man kommer fram till mellan 20 och 30 miljarder euro. Osch. Och med tanke på vad det kostar ja. med de här klimatförändringarna kan man ju fråga sig att vad, vad som bör betraktas som ekonomiskt mm. bör ju, den tolkningen bör ju påverkas utav ja. det på något sätt. Då är det egentligen som du ser att hitta ännu mera argument som kan bygga vår Precis. aktivitet här framöver. Hitta -argument. Hit argument som, som kan eh, nationellt i vart fall mm. eh, tydligare konkretisera vad som bör genomföras ja. i fastighetsbeståndet. En sista fråga här nu i avslutet. Den här mm. energigruppen nu då, Om vi sitter här om två år. Vad har energigruppen då åstadkommit? Förhoppningsvis så har vi etablerat oss som en, en väldigt bra informationshubb, eh, mm. av något slag, eh, mot fastighetsägare och entreprenörer. Ja. Där de kan komma in, gå in och eh, hämta information om produktnyheter och leverantörer av bra lösningar. Samtidigt som vi förhoppningsvis eh, i vårt remissarbete har fått Boverket att eh, vara tydliga med vilka krav som kommer att gälla. Ja på de åtgärder som ska göras i vårt fastighetsbestånd framöver lyckas vi med det då kan jag ju säga att jag är nöjd då är du nöjd ja, ja. ja men det, är en, det är en bra vision som du sa tidigare vi måste ju ha hög ribban högt ja det tycker jag ja. Ja. Ja, men spännande, jag kommer att, att vara med på mötet så att jag, jag är delaktig i alla fall härifrån sida. Men sida mm. ja, vi, vi kan prata mer om det och kommer säkert göra det i något annat forum mm. men eh, tack så mycket för, för stunden Bengt och eh, ja Spännande framöver. Ja, tack så mycket.